аудіокниги українською від студії Калідор. Ну що ж, друзі, ось і добігає до кінця наша із вами подорож з цорінками п'ятої книги Хронік Нарнії Клайва стейплса Льюїса. «Кінь та його хлопчик». Давайте ж прослухаємо останню частину історії разом. Друзі, Хочу зауважити, що дозволив собі трішки змінити текст у висловах принца Рабадаша. Напишіть, будь ласка, після прослуховування розділа, чи не варто все виправити так, як було у Клайва Стейплса Льюіса. Дякую. Розділ 15. Рабадаш великий і вухастий. Новий поворот стежини вивів мандрівців із лісу на простору зелену рівнину з обробленими полями, по інший бік якої, захищений від північних вітрів високим гірським пасмом, здіймався Анвард. Споруджений із червоно-брунатого каміння, старовинний замок був помітним віддаля. Не встигли вони дістатися брами, як назустріч їм вийшов сам король Лун. Якби Аравіс не підказали, що то король, вона б ні за що не здогадалася, бо вигляд він мав такий, нібито щойно виліз із собачої буди. Правду кажучи, Лун і справді оглядав королівську псарню, для чого й одягнув найстаріші із найстаріших одеж, коли йому доповіли про прибуття гостей. Єдине, що він встиг зробити, це помити руки після усього бруду, що лишається після відвідень псарні. А от перевдягнутися він не встиг. Втім, треба визнати, що той вишуканий уклін, яким він винагородив Аравіс, підхоплюючи її під ручку, був істинно королівським, себто таким, від якого кожна жінка почуває себе Королевою. «Моя юна леді», – промовив він, розгинаючись, – «неможливо передати нашу радість від того, що ви потішили нас своїм візитом. Жива була б дорогоцінна дружина наша. Ми, не сумнівайтеся, запросили б вас удвічі ласкавіше, ніж це можу зробити я сам. Та це не зменшить мого бажання догодити вам» якого має вистачити на двох. Глибока скорбота оселилася у нашому серці, коли дізналися ми про ті обставини, що спонукали вас покинути батьківський дім. І смуток охопив нас, коли дізналися ми про ті поневіряння, що спіткали вашу світлість на довгому шляху до нас, та гордістю переповнилося серце, коли принц Кор оповів нам про неабияку мужність вашу, який позаздрив би і найхоробріший із вояків. «Пусте, моя хоробрість не йде у жодне порівняння із хоробрістю сина вашого Кора. Рятуючи мені життя, він не злякався кинутися голіруч на лева». «Он як?» Було помітно, що король здивований, але він також просяяв від задоволення. Про це він мені не розповідав, але б забув, чи що? Тож Аравіз не лишалося нічого іншого, як розповісти про те, що приховав від короля кор. Ну, а що сам кор? З одного боку, йому кортіло, аби про те дізналися всі, а з іншого розповідати те самому, не дозволяла його гідність, тому довелося слухати, як про це розкажуть інші. Отож, оповідка йому не дуже сподобалася, бо що більше він слухав, то більше почувався дурним. Зате вона дуже сподобалася його батькові, та так сподобалася, що за наступні кілька тижнів він переповів її кожному стрічному, тож врешті-решт у кора з'явилося нездійсненне бажання, аби та пригода взагалі ніколи не траплялася із ним. Та якщо не забігати наперед, то варто зауважити, король не забув привітати ані Гвін, ані Ігого, звертаючись до них так само чемно, як він звертався до Аравіз. Він спробував був розпитати про їхні родини, що лишилися у Нарнії, а також... Чи пам'ятають вони когось із родичів? Адже, як він зрозумів, викрали їх іще у дитинстві. Та коні, немов води у рот набрали. Вони ж, бач, аж ніяк не звикли, аби до них зверталися як до рівних. Мається на увазі, звертаються люди дорослі. Корта Аравіс до уваги, звичайно, не бралися, вони були іще замалі. Невдовзі. Із замку вийшла королева Люсі, яка радо приєдналася до інших. «Любо наша Аравіс – це найліпший друг нашої родини. її величність – королева Люсі», – вклонившись, відрекомендував її лун. «Їх величність самі вирішили наглянути за тим, аби у покої, що призначено вам, усе було прибрано найліпшим чином». «Сперечатися з її величністю ми не воліли, бо хто ж, як не жінки, найкраще розуміють одна одну?» Люсі поцілувала Аравісу щоку. Вони поглянули одна на одну, і уже як найкращі подруги пішли оглядати спочивальню Аравіс та її будуар, обговорюючи, що і як тепер вдягають при дворі, та інші надзвичайно важливі за таких обставин для дівчат речі. Згодом відбувся легкий ланч просто неба на терасі, холодна курятина, пиріг із дичиною та хліб із сиром і вином. Ну а після ланчу лун раптом насупив брови, зітхнув і промовив. Друзі мої, бажаємо ми того чи ні, але. Прийшов час вирішити, як нам вчинити із отим підступним Рабадашем, якого, нагадаю, ми й досі тримаємо під замком. Не можемо ж ми тримати його в ув'язненні довічно. Люсі, що сиділа праворуч від короля, кинула погляд на Аравіс, що сиділа від нього ліворуч. Король Едмунд, що сидів з іншого боку столу, кинув погляд на лорда Дарріна який сидів навпроти нього. Дар Перідан Кор та Корін, які сиділи з того боку Дейлун, перезирнулися й Лун, собі. Ніхто і ніколи не посміє звинувачувати вашу величність у надмірній жорстокості, наважився нарешті перервати мовчання лорд Перідан. Навіть якщо йому просто відрубати голову, адже всі ті злочини, що він їх скоїв, садять його на одну лаву із найзапеклішими вбивцями. «Справедливо сказано», – докинув і собі король Едмунд. «Але навіть останній зрадник мусить мати змогу виправитися. Принаймні, один такий випадок мені відомий», – додав він дещо задумливо. «До того ж, стратити Рабадаша, хоч він на те й заслуговує», – Означатиме не що інше, як оголосити війну великому тісроку, зауважив Дарін. От на що мені начхати, то це на тісрокову велич, відкинувши чемність, мовив король Лун. Бо велич його полягає лише в чисельності війська, та війську такої чисельності не подолати велику пустелю. Але є такі речі, на які у мене рука не зведеться. Як-от позбавити життя людину, хоч яка вона там і погана, хоч навіть і зрадник. Одна річ, якби ми з ним зустрілися у бою, рука б у мене не здригнулася. Але ж поле бою – то нелобне місце. «А що, як взяти із нього слово?» – запропонувала Люсі. «Що віднині він почне чесне життя», і ніколи не візьме до рук меча проти нас. І, під чесне слово, ви, ваша Величність, відпустите його під всі чотири вітри. Та ну, це наче брати чесне слово із Павіана, заперечив Едмонд. А втім, якщо він знову прийде до нас із мечем, то уже ніщо не завадить відтяти йому довбешку у чесному бою. Що ж... «Нехай так і буде!» – мовив король Лун та віддав наказ зброєносцям привезти полоненого. Привели Рабадаша. Той був у кайданах, і з першого погляду на нього сторонній спостерігач міг би запідозрити, що той усю ніч просидів у темному, сморідному підземеллі без хліба і води. Насправді ж його тримали у звичайній, та ще й доволі затишній кімнаті, куди, до речі, йому принесли вечерю. Вечерю, яка б задовільнила і найвибагливіший смак. Тільки й того, він просто був під замком. Але тої вечері він навіть не торкнувся, бо волів тужити. Та й тужив він якось надміру галасливо. Гепав у двері кулаками, гупав ногами, лаявся недобрими словами, Обсипав всіх прокльонами. І так цілу ніч. Звісно, після такої бурхливої ночі вигляд він мав не найкращий. «Здається, немає потреби пояснювати вашій високості, – почав король Лун, – що за всіма законами будь-якої держави, хоч писаними, хоч не писаними, ми маємо всі підстави для винесення вам Найсуворішого вироку, який тільки смертні можуть винести смертним. Проте, враховуючи ваш доволі юний вік та недоліки виховання, коли вам навіть не прищепили таких понять, як честь джентльмена, не кажучи вже про порядність, що, втім, і не дивно у державі пані рабів, ми схиляємося до того, аби вас відпустити під. Кхм. «Чесне слово. Якщо ви присягнетеся, виконати всі наші умови. Це, по-перше...» «Що? Та як ти смієш, варварський піс?» – заволав Рабадаш. Ставити ти якісь умови мені! Чу на вас, чу! Та годі вже розповідати про порядність, тримати у кайданах Таркана! Хіба то порядно? От зніміть, но з мене пута!» «Дайте меч, тоді й поговоримо!» Усі лорди попідхоплювалися з місць, де хто й сам вхопився за меча. «Тату, ви дозволите мені один раз дати йому у вухо?» – запитав дозволу Корін, стискаючи кулаки. «Стійте, ваші величності, ясновальможні лорди, стійте!» – закликав усіх король Лун. «Невже у вас не вистачить розсудливості, аби навіть у гніві не на нахабному молодику, якого не навчили відповідати за свої слова, не кажучи уже про вчинки?» «Коріне, ану сядь на місце! Інакше я буду змушений попросити тебе вийти за столу!» «А вас, ваша високосте!» – він знову звернувся до Рабадаша. Я ще раз закликаю вислухати наші умови. Ніхто не може ставити умови наступнику Астраханського престола, хоч варвари, а хоч і чеклуни, пихету відказав Рабадаш. А той, хто волів би заїхати нам у вуха, хай знає він, якщо хоч волосок упадет з моєї голови, Нарнія і Дрівляндія за те заплатять кров'ю аж захлібнуться в крові. Страшно буде місті срока, страшно. Вона й без того буде страшна, за те, що стояв я тут перед вами в кайданах. Та навіть і мені аж лячно уявити, що станеться, якщо прольотся моя кров. Весь світ здригнеться, коли побачить, що залишилося від північних земель, бо не лишиться тута, Нічого, окрім історій, які переживуть віки, і довго ще потому ними будуть лякати малих дітей. Берігітесь, бо блискавка, яку в руці тримає таш, от от вразить вас із небес. А що, як знов на півдорозі зупинять наші сили? Немов нічого й не було, припустив корін. Як тобі не соромно, коріне. Присоромив його король Не можна глузувати із того, хто слабший за тебе От якщо навпаки, то прошу Ох, який же він дурний, той Рабадаш Вихопилося у Люсі Її слова, якщо хтось і почув, то хіба що кор Та не встиг він спитати чому Як раптом всі підвелися і завмерли немов на параді так само вчинив і він, і лише замить зрозумів, що саме сталося. Серед них був Аслан. Як і коли він підійшов, ніхто не помітив. Може, й прогавили через того Рабадаша. Але коли сам Рабадаш побачив, що між ним та стороною звинувачення, нечутно ступаючи, з'явився величезний лев, він аж закляк. — Раба Даша, — промовив Лев, — твій судний час настав, та ти ще можеш відвернути судну мить. Відкинь свою гординю, бо нічим пишатися тобі. Гнів приборкай свій, бо ніхто тут не скривдив тебе. Вдячно і смиренно прийми ту свободу, що дарують тобі добрі люди. У відповідь. Рабадаш зробив те, чого аж ніяк робити було не слід. Він закотив очі, вищирив зуби та заходився прясти вухами. Того може навчитися кожен, якщо має таке за мету. На остраханців така його гримаса діяла безвідмовно. Навіть на найхоробріших вояків вона наводила жах. Про пересічних остраханців годі й казати. Вони відразу ж падали на коліна, а найбільш вразливі, ті взагалі впадали у нестяму. Але чого, аж ніяк не міг второпати Рабадаш, то це ось чого. Лякати тих, хто усвідомлює, що досить тобі ворухнути пальцям, яких зварять живцем, це одна річ. А намагатися залякати вільних людей – справа зовсім інша». Ось чому його гримаси не справили жодного враження ні на кого, окрім хіба що Люсі. Та й тій здалося, що Рабадашу зненацька стало зле. «Демони! Демони! Демони! Іщезни!» – заверещав Рабадаш, ніби його різали. «Я узнав тебе, злой нарнійський демон, ворог наших богів! Іщезні!» Це кажу тобі я, нащадок самого Таша, непоборного і невбаганого, Нехай він вразить тебе своєю блискавкою. Нехай нашле на тебе дощі старантуліві і скорпіанів. Хай на порох розсиплються всі гори на арнії. Стережися, Рабадаше. Суд на мить чим раз ближче. Вона уже за дверима, а засув на дверях уже відсунуто. Нехай упадуть небеса!» – невгамовувався принц. «Хай розверзнеться земля під вашими ногами! Хай кров і вогонь знищать вашу дикунську країну! Хай в ній не останеться нічого, крім вашої дикунської королеви, аби я за коси притягнув її у наш королівський палац! Хай ця суча дочка!» «Все, час настав!» Мовив Аслан Рабадаш осікся на півслові Витріщив очі Побачивши, що замість того, аби страхатися його слів Усі навколо чомусь сміються Саме у той час, коли Аслан сказав, що час настав А Рабадаш іще намагався всіх налякати, прядучи вухами Його вуха Почали витягуватися і обростати шерстю. А поки всі думали та гадали, у кого саме вони бачили такі вуха, Рабадашеве обличчя теж почало змінюватися. По-перше, воно значно подовшало. По друге, ніби набрякло. Очі, ніби повилізали, а ніс, чи то запав, чи то навпаки виріс, і він виріс так, що аж затулив обличчя, яке яке раптом вкрилося сірою шерстю, а слідом до землі простяглися його руки, а ще за мить принц стояв на і ніхто й не встиг помітити, коли пальці його перетворилися на копита. Вбрання десь ділося, замість нього була густа шерсть. Втриматися від реготу не міг уже ніхто». Щойно Рабадаш, бризкаючи слиною, сипав прокльонами, так що аж вуха закладало. А тепер вуха закладало, але замість Рабадаша волав на них звичайнісінький собі «Віслюк». Найжахливішим було те, що деякий час Рабадаш іще був не в змозі зрозуміти, що відбувається, і тому «Віслюче волання» Деінде перемішувалося із людськими словами. а Тільки не васла! Хоча б в коня! Пожалуйста, в коня!» Це були останні людські слова, які всі почули від Рабадаша. «Слухай мене! І слухай уважно, Рабадаше!» Двічі повторив Аслан. «Справедливість «Не буває без милосердя! То й тобі не лишатися віслюком!» Віслюк негайно замок і настовбурчив вуха. Вийшло це настільки кумедно, що на обличчях багатьох почали з'являтися усмішки. «Ти закликав на допомогу Таша! Що ж, саме у храмі Таша знайдеш ти своє зцілення!» У день великого свята осені підійди до вівтаря Таша у головному храмі Ташбаана, і там на очах у всього Ташбаана спаде із тебе віслюча шкіра, і всі впізнають у тобі принца Рабадаша. Та на все своє життя запам'ятай. Якщо відійдеш ти від храму далі, а ніж на півдня дороги пішки, знову обернешся віслюком. Назавжди! Тобі тоді уже більше нічого не допоможе. Запала тиша. А замить усі перезирнулися, ніби щойно прокинулися, і тепер ніяк не могли второпати, що то було. Адже Аслан ще так само несподівано, як і з'явився, і тільки у повітрі лишалася світла смужка. Так на траві сріблиться роса, а серця сповнилися спокоєм і радістю. Отже, він таки був, і був не у мріях, був наяву. Втім, живим доказом цього перед ними стояв віслюк. Король Лун, мабуть, найдобросердніша людина з усіх присутніх, побачивши колишнього ворога у такому скрутному становищі у віслючій шкурі, одразу ж кинув гніватися і навіть спробував знайти слова розради. «Ваша королівська високосте», – мовив він, – «мені дійсно прикро, що все зайшло так далеко». Та прошу вас зауважити, що ніхто у тому не винен, окрім самої вашої королівської високості. Зі свого боку, ми готові зробити все від нас належне, аби якомога швидше доправити вас до Ташбаана, де на вас чекає е, е, лікування, що його призначив Аслан. До того ж, «Ми беремо на себе зобов'язання, пов'язані із доправляння вас морем у найліпших для вашого теперішнього становища умовах, найкращий суховантаж, обладнаний для перевезення худоби, свіжа морква, буряки тощо». Віслюк заволав, так що всі поглухли, а тоді спрямував добре розрахований удар передніми копитами, Просто у охоронця, який забагався, від чого стало зрозуміло. Від цієї пропозиції принц залишився не в захваті. Аби закінчити історію про Рабадаша, про якого й без того сказано достатньо, ми нагадаємо про те, що сталося із ним далі, але кількома словами. До Ташбаану, як і було обіцяно, його доправили морем належним чином і в належний час, аби він встиг до свята осені, до вівтаря у храмі Таша. Там він знову обернувся на людину. А свідками тому чудесному перетворенню були чотири чи п'ять тисяч прочан, і тому замовчати таке диво було аж ніяк неможливо. Чутки про нього розповзлися по всьому остраханству. Після такого чудесного перетворення – та після смерті старого тісрока саме Рабадашу успадкував трон. І уявіть собі, став наймиролюбнішим тісроком за всю історію Ташбаана. Чому так вийшло, ніхто і гадки не мав, і лише сам новий тісрок знав усю правду. Ходити у далекі походи за півдня пішки від Ташбаана він не наважувався. А ганяти у походи тарканів теж, бо врешті-решт, здобувши військової слави, звісно ж, його коштом, вони могли повернути зброю проти нього. Саме так скидали майже всіх попередніх тісроків. Ось чому, хоча перш за все він думав саме про себе, усі сусіди Остраханства нарешті зітхнули з полегшенням. У самому жостраханстві люди теж почали дихати вільно і навіть за часів його влади називали його не інакше як Рабадаш Миротворець. Та вони не забули, що до того, як стати тісроком, він був віслюком. Тому після смерті його нерідко називали і по-іншому Рабадаш Великий і вухастий. Тож, якщо ви захоплюєтеся Остраханською історією і пошукаєте посилання на ті сроки Рабадаша, краще це робити у місцевій бібліотеці, то шукати його треба саме під цим прізвиськом. І ось що цікаво. І понині, якщо хто-небудь у Остраханській школі накоїть щось таке надзвичайно дурне, його неодмінно назвуть Рабадашем-другим. Тепер ви знаєте, чому. У Анварді ж усі були тільки раді позбутися принца. Щойно його відіслали додому, як того ж вечора почалося свято. На лузі перед замком були накриті столи. На них меревтіли сотні ліхтариків, і тривав той бенкет цілу ніч. Винолилося рікою, звеніли жарти і історії, які змінювали одна іншу. У розпал свята всі зробили величезне коло, у яке став мене стрель у супроводі двох скрипалів. Аравіз та кур приготували себе до невимовної нудьги, бо єдина поезія, яку вони до того чули, була виключно остраханська. Якщо ви її теж чули, то зрозумієте. Та всупереч усім їхнім сподіванням із перших звуків скрипки, Ну, дьгу наче вітром розвіяло. Менестрель співав старовинну баладу про світловолосого Олвіна, який зійшовся у двобої зі страшним двоголовим велетнем Кирдикбашем, аж доки не здолав того, і той перетворився на камінь. Та навіть не на камінь, а на цілу гору, яка й тепер зветься Кирдикбаш, на честь велетня. Ще часом, ту гору називають Олвін, на честь героя, що здолав велета. А ще у пісні йшлося, як він завоював серце красуні Лілн і взяв її за наречену. Коли балада закінчилася, а равіста кору вже хотілося, аби вона знову почалася і лунала й лунала хоч цілу ніч. А потім до кола вийшов і гого який хоч співати і не вмів, за те, як міг, переповів історію про битву при Зуліндрі. А після нього Люсі розповіла іще раз історію про одежну шафу, яку усі, крім аравіста Кора, чули уже багато-багато разів, але із задоволенням послухали й знову. А йшлося у тій історії про те, як вона із королем Едмундом, королевою С'юзен та великим королем Пітером потрапили до Нарнії вперше. І нарешті, як воно й мало статися рано чи пізно, король Лун оголосив, що молоді час уже йти спати. «А завтра, коре», – додав він, – «поїдеш зі мною в обхід по замку» подивитися на оборону та відзначити її сильні і слабкі сторони. Бо як мене не стане, захист замку буде твоїм обов'язком. Але ж курін буде королем батьку, а не я, здивувався Кор. Е-ні, мій хлопчику, похитав головою король Лун. То ти є моїм спадкоємцем, і корона перейде до тебе. Але ж... «Я того зовсім не бажаю», – заперечив Кор. «Я би ліпше, то не є питанням, хочеш ти того, чи хочу я. Так було, є і буде. Корона повинна перейти старшому синові». «Але ж чекайте, ми близнюки і однакові за віком». Хе -хе -хе, ні, – розсміявся Король. «Один?» Завжди народжується першим, а ти старший за коріна на цілих двадцять повних хвилин. І ліпший за нього, сподіваюся, хоч на це й багато розуму не треба. Він глянув на коріна, проте в його очах зблискував сміх. Але, батьку, хіба ж ти не можеш вирішити сам кому бути наступним королем? Ні, сину. «Король, як і всі, має коритися закону, бо саме закон робить його королем. І не у його владі відмовлятися від своєї корони, так само, як і вартовий не може полишити свій пост». «Ой, лишенько!» – застогнав кор. «Але ж я зовсім цього не хочу, коріне!» «Братику, мені дуже прикро. Я ніколи уявити собі не міг, що моє повернення залишить тебе без королівства. Вибач!» «Ура! Ура!» Корін почав вигукувати, пританцьовуючи. «Мене не змусять бути королем! Мене не змусять бути королем! Я завжди буду принцем!» «Саме принцам припадають усі забавки та приходи!» «Правду, каже твій брат, коре», – кивнув король Лун. «Бути королем означає бути першим у найбезрозсуднішій атаці і останнім у найрозпачливішому відступі. А коли на землю падає голод, що буває час від часу у погані роки, справжній король повинен носити ошатний одяг». І голосніше за інших сміятися із тих крихт їжі, які йому останньому перепадають. Коли хлопчаки підіймалися до своєї спальні, Кор знову запитав Коріна, чи то правда, що нічого не вдієш. Корін на це йому відповів. Ще хоч раз згадаєш про це, то я, я, я тебе на лопатки покладу. Добре було би закінчити цю історію словами про те, що після цього двоє братів ніколи не сварилися і не сперечалися жодного разу. Але, боюся, це було б неправдою. Насправді ж, вони сварилися та навіть билися один із одним не рідча, ніж будь-які інші брати, і усі битви закінчувалися, а інколи навіть і починалися із того, що Кор – опинявся на лопатках. Бо коли обидва вони змужніли і стали лицарями, Кор, хоч і був небезпечним у бою, ані він, ані будь-хто інший у північних землях не міг зрівнятися із Коріном у мистецтві кулачного бою. Недарма ж його прозвали Корін Разючий Кулак. Своє прізвисько він здобув у найбільшій звитязі, про яку... Може лише мріяти будь-який майстер цього мистецтва. А саме, він зміг подолати у чесному кулачному двобої ведмедя на ім'я Буйна Голова. Той відступився від звичок розумних ведмедів і вирішив, що віднині він житиме як ведмідь розумний. Тож одного зимового дня, коли всі схили були припорошені снігом, Корін забрався до ведмежого барлога, з нарнійського боку гори буйна голова, названої так на честь того самого ведмедя. Отож корінь забрався до його барлога у витяг звіти бідолашного ведмедя та без жодної перерви між раундами провів їх цілих тридцять три. Врешті-решт буйна голова не міг навіть очей розплющити, а за цим і думати забув про свої дикі ведмежі звички». Равіс також чимало сварилася, і чого приховувати, іноді навіть билася із кором. Але опісля вони завжди мирилися. Тож коли обоє подорослішали, то так призвичаєлися сперечатися, що вирішили одружитися, аби зручніше було те робити. Після смерті короля Луна вони стали для Древляндії добрим королем та королевою, Ну, а їх син, Рем Великий, був найвидатнішим королем серед усіх, що будь-коли посідали Дрівлянський трон. Ну, а тепер про Ігого та Гвін. Чудові коні прожили у Нарнії довге і щасливе життя і, звичайно ж, теж одружилися, тільки не одне із одним. Проте не минало жодного місяця, аби Хтось із них, або навіть обоє вони, не подорожували знайомим шляхом до Анварду, аби відвідати там своїх друзів. Шасту, ой, вибачте, короля Кора та його дружину Аравіс, королеву Древлянську. Дякую вам, друзі, за увагу та виділений час. Ось ми і завершили останній розділ п'ятої книги серії «Хроніки Нарні» Клайва Стейплса Льюіса «Кінь і його хлопчик». Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Напишіть, будь ласка, у коментарях ваше враження від озвучення. Ну і, звичайно, нехай із перервою. Втім, знайте, ми обов'язково зустрінемося з вами та героями Хронік Нарнії на цьому каналі. Не зараз, але скоро. Отож, почуємося в наступній, у шостій частині. Не спиняти ж нам розповідь на середині.